hetedik fejezet Az első vasárnapon Peder a nagynénje kíséretében jött el hozzájuk. Kicsi és vézna volt. Kopott nadrágot és durva szövésű, túlméretezett gyapjú inget viselt, a fejét kopaszra borotválták a tetvek miatt. Nem szólt semmit, csak a nagynénye fekete, piszkos gyapjú szoknyája mögé bújva áldogált. Az asszony szoknyájának alja sáros volt, elnyűtt, kioldódott fűzőjű cipője, a kikandikáló nyelvel egy ásító szájra emlékeztetett. A nagynéni meglegyintette a fiúcska tarkóját nagy kezével, és az ajtóban álló Berta felé lódította, ám a gyerek azon nyomban visszasomfordált a szoknyájához. A nagynéni arca kifejezéstelen maradt, nem mondott köszönetet nekik és a gyermeket sem nyugtatta meg, hogy egy idő elteltével visszajön érte. Ennek ellenére valahogyan mégis barátságosnak tűnt. A fiú nem mondott sokat ezen az első vasárnapon, de ismerte az asztali áldást. Asztalt terítettél urunk kegyelmedből, áld meg ételünket, kérünk teljes szívből, lakjon jól ki éhes, táplál testünk és lelkünk, gondviselő atyánk, Légy ma is vendégünk! Füstölt húst, és krumplit ettek. Peder tisztára nyalta a tányért. Bólintott, amikor kérdeztek tőle valamit, és lesütötte pillantását, amikor nem tudta bólincsó ne vagy a fejét rázza. Berta felvetette, hogy felolvas neki. Előkereste Jörgen Mó gyermekek számára írt kötetét, amelyet előre kikölcsönzött a könyvtárból. Hana elmosogatott, Peder pedig Berta mellé húzta a székét, hogy az illusztrációkat nézhesse, miközben a nagyjából vele egykorú nagy Beáte és a babája kis Beáte kalandjait hallgatta. – Még egyszer? – kérte, amikor Berta befejezte az olvasást. Ez volt az első alkalom, amikor az asztali imádságon kívül beszélni hallották, és ez nem kérdés volt. A hangja vékonyan rezdült, mint egy törékeny gaj, de hozzá segítette ahhoz, hogy egy újabb órát töltson a széken. Amikor Berta másodszor is becsukta a könyvet, a kisfiú ránézett és megkérdezte, hogy nagy nagybeáte és kisbeáte valódiak-e. Igen, a könyvben valódiak, felelte Berta. Megsimogatta Peder leborotvált koponyáját. A sötét hajszálak apró tüskéi megkarcolták a tenyerét. Az első látogatás után a kisfiú többnyire egyedül érkezett. Egy idősebb unokatestvére néhány alkalommal elkísérte, de a nagyobb fiú sarkon fordult, amikor már közel jártak a házhoz, így Bertáék soha nem üdvözölhették. Peder lassan beleszövődött a vasárnapjaikba. Kezdetben három hetente jött. Piszkosan és szégyenlősen állt az ajtóban, félt, hogy megszidják, amiért nem tud valamit. Aztán két hetente érkezett. Majd lassanként minden vasárnap az imaházban vagy az neszi templomban megtartott istentisztelet után. Ekkor már ő maga nyitotta ki az ajtót, maga biztosan bekiabált, hogy megjött a fiú, és síldes sapkáját az alacsony fogassal akasztotta, amelyet Hana szerelt fel a szélfogóban. A kisfiú a ritmusuk részévé vált, és Hana ugyan nem mondta ki egyértelműen, hogy alig várja a találkozókat, Berta észrevette, hogy behozta a fészerből a szerszámos ládáját, hogy minden darabját végigvegye pederrel, és már nem dugta el azokat a dolgokat, amelyekről úgy vélte, hogy a fiú esetleg összetöri vagy tönkre teheti. Igazán érdeklődő gyerek volt, aki nagy türelemmel segített megjavítani a régi szerszámokat. Amikor megérkezett, mindig az volt az első, hogy a nappaliba lépve tanulmányozni kezdte az érzékeny és sápat Jézust ábrázoló képet, amelyet Berta Stange asszonytól kapott. De különösen azt élvezte, ha kármői különféle madarairól tanulhatott. Végül nem volt olyan madárfaj, amelyet ne tudott volna elhelyezni a külseje vagy a hangja alapján. Berta kikölcsönzött egy gazdagon illusztrált könyvet a madarakról, amelyet együtt olvastak, és amikor Peder már egy egész éven át látogatta őket, és újra kitavaszodott, egy vasárnap elmesélte nekik, hogy a szélkiáltó végre visszatért Angliából. Közvetlenül a házuk mögött látott egy példányt. Nincs még egy olyan madár, mint a szélkiáltó, hadarta izgatottan. A csőre lefelé hajlik, és nagyon hosszú, a szárnyai fesztávolsága pedig akár ekkora lehet. Széttárta a karját, fokozatosan megfeszítve a testét, hogy megmutassa a szélkiáltó fesztávolsága olyan széles, mint amilyen magas ő maga. A tojó gödrökbe rakja a tojásait a földbe. Amikor vacsora után kimegyünk a ház mögé, óvatosan kell lépkednünk, nehogy rájuk tapossunk. Nagyon nehéz észrevenni a fészkeiket. El sem hiszem, hogy itt élnek. Amikor Berta azon az április estén hazakísérte a nagynénje kicsi és zsúfolt munkás Peder elmesélte, hogy a szélkiáltó himjének és tojójának ugyanolyan színűek a tollaik. Nem olyanok, mint a többi madár, ahol a hím toll a színesebb, mondta, és felváltvakotlanak a tojásokon. A tojónak viszont hosszabb a csőre, és ő hagyja el korábban a fiókákat, ezért a hím gondoskodik róluk, amíg meg nem tanulnak repülni. Hogy te mennyi mindent tudsz, ámult Berta. Elmosolyodott, és megszorította a fiú kezét. Tegyünk egy kitérőt a dombokon át. Peder bólintott. Aznap este láttak egy szélkiáltót. Peder tudott egy fészekről, és úgy gondolta, hogy egy hím kotlik a tojásokon, de nem volt biztos benne. Nem olyan könnyű megkülönböztetni őket, mondta. Nem bizony, felelte Berta. Hosszú ideig álltak ott, jókora távolságból figyelve a nagy gyönyörű madarat a fészekben. Peder egészen halkan tette fel a kérdést: Szerinted haná egy kicsit olyan, mint egy hím? Meg lehet válaszolta Bertha.